בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה י"ח. מיוסד על תורה י"ח בליקוטי מוהר"ן. רבון העלמי, טוב ומטיב לכל. אתה באת עולמך ברצונך הטוב, כפי מה שעלה במחשבתך הקדומה. ותכלית כוונתך הייתה לטובתנו, כדי שנזכה על ידי זה להשיג התכלית הטוב, תכלית האמיתי. תכלית הטוב של כל התכליתים. ובשביל זה בערת כל העולמות כולם בחוכמה נפלאה מראשית האצילות עד סוף העשייה. כדי שנזכה מסוף המעשה לבוא ולהיכלל במחשבה תחילה להשיג את תכלית האחרון, טוב הנצחי. ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ולא אבותינו שתחזרנו ברחמך רבים. שנזכה למלא את רצונך הטוב ונזכה לעסוק בעבודתך תמיד באמת ובלב שלם ונזכה לסור מרע לגמרי באמת ולעשות הטוב בעיניך תמיד. למען נזכה על ידי זה להשיג התכלית האמיתי, ובכל עשייתנו ועסקנו שנעשה ונעסוק בזה העולם, בכולם יהיו כוונתנו רק בשביל תכלית הטוב האחרון. כדי שיתגלגל מזה הדבר השגת תכלית אמיתי. ולא נעשה שום דבר ולא נעסוק בשום עסק ולא נדבר שום דיבור שאין בהם השגת התכלית האחרון. ונזכה לקיים מקרא שכתוב בכל דרכיך דעהו והוא אליישר אורחותיך, וכל מעשינו יהיו אל השם ריבונו של עולם, אתה ידעת כמה אני רחוק מתכלית האמיתי, ולא די, שלא נזהרתי בכל מעשיי שלא לעשות דבר שאין בהשגת התכלית האחרון. אף גם עשיתי מהפך אל ההפך, ועשיתי מעשים הגורמים להתרחק מאוד חס ושלום מן התכלית. ופגמתי הרבה ונתרחקתי מן התכלית האמיתי בתכלית הריחוק. ואתה, אבי שבשמיים, למה לי חיים כאלה, חיי צער כאלה, חיים מרים ומרורים כאלה? האם זה נקרא חיים? הלוא אלף מיתות טובים לחיים מרים כאלה, מאחר שאיני זוכה בחיים האלה להשגת התכלית האמיתי. ריבונו של עולם, ארדה על מה כולם מחיים אמיתיים וחכמים רבים, חי החיים. תן לי חיים ואחיה ולא אמות. תן לי חיים אמיתיים, חיים נצחיים, חיים טובים. חיים ארוכים. חיים שיש באמירת שמיים, חיים שנזכה על ידם בכל עת ובכל רגע להשגת התכלית האחרון, האמיתי, אשר בשביל זה בראת כל עולמות כולם. ובשביל זה באנו מעולם העליון, מאום המעלות, לעולם השפל הזה. חוס וחמול עלי ותן לי תקווה ולא עובד, וחזקני ואמצני, שאזכה מעתה להרחם עלי, להתרחק ולסור מרע לגמרי. ולא אעשה עוד שום דבר שאין בו את התכלית האחרון האמיתי, חמול על מעשה ידיך וזקני לשוב אליך באמת, עד שאזכה לתכלית האמיתי להרים ולהגביה ולהכליל סוף המעשה במחשבה תחילה. ורוחני רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולולי אבותינו מלא טוב, מלא רחמים, מלא רצון, שתהיה בעזרי. ותשמרני ותצילני מן הכעס ומן הרוגז ומכל מיני קפדות. ותגן עלי ברחמך ותשמרני תמיד, אפילו בשעה שיבוא חס ושלום לידי איזה כעס, תחמור עלי ברחמך ותשמרני ותצילני, שלא אפעול בכעסי שום אכזריות כלל. רק אזכה לשבר ולהפר הכעס ברחמנות, ואזכה להתגבר על יצרי, לשבר הכעס ולהפוך הכעס לרחמנות. לאחם די כא ברחמנות גדולה במקום שהייתי רוצה לכעוס חס ושלום ולא יהיה בי אל זר ולא אשתח אבל אל נכר שזה נאמר על הכועס נחשב כאילו עובד עבודה זרה ריבונו של עולם, אתה ידעת כמה קשה לנו לשבר ולבטל מידה רעה זו של כעס וקפדות כי כשמתחיל הכעס לגבור בנו חס ושלום כמעט אין אנו בדעתנו וקשה עלינו לכבות אש הכעס ולכובשו על כן רחם עלינו למען תשמך ואהיה בעזרנו ושומרנו והצילנו תמיד ברחמיך ובחסדיך הגדולים. ועוזרנו לשבר ולבטל מידת הכעס וקפדות מעלינו ומעל גבולנו. ולא נכעוס לעולם ולא יהיה שום קפדן כלל, רק אזכה להיות טוב לכל תמיד מעתה ועד עולם. ועל ידי שנזכה לעורר חכמיך וחסדיך האמיתיים עלינו על עם עני ואביון כמונו היום. על עם ממושך וממורט הנפוצים להרים כצונה שאין להם רועה. רצון נידח ואין מקבץ. ותפר כעסך מעמנו, ותמתיק ותבטר חרון אפך מעלינו. והגולו רחמיך על מידותיך, ותשיב פניך אלינו, ותחמול אלינו בחמלתך הגדולה. ותשלח לנו צדיקי אמת, מנהיגים אמיתיים, וקדושה שינהיגו אותנו ברחמים, ויכניסו השגת התכלית האחרון בלבנו ובשכלנו. עד שנזכה על ידם לרדוף ולרוץ כל ימינו להשיג התכלית האמיתי. ונשליך כל תאוות עולם הזה אחרי גוון. ונשים כל מגמותינו וכל חפצינו וכל תשוקתנו וכל הגיעותינו וכל טרחותינו רק בשביל התכלית האחרון האמיתי כרצונך הטוב באמת. ריבונו של עולם, מתי לבד ידעת העוצם האחמנות שיש עלינו עכשיו בדור הזה על כל עמך ישראל בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד מישראל? כי הכל חפצים ליראה את שמך והכל תאבים ומשתוקקים ומצפים ומחכים להתקרב אליך באמת. וכל איש אשר יודע את נגעי לבבו, מצפה ומחכה לרופא נאמן, מנהיג אמיתי שיקרב אותו וירפא את תחלוי נפשו ומחאוביו. ואין מי שיעמוד בעדנו כי לקחת ממנו מחמד עינינו כל צדיקי אמת ומנהיגים אמיתיים, וסתרת פניך ממנו, ואין לנו לא מנהיג ולא מנהל אמיתי שיוכל להנהיג אותנו לקרבנו לעבודתך באמת. מר עד העלמה אתה ידעת את מחאובינו ואת שמעת מפני נוגשנו. קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת, ברוך ודמשיחה, בתוקף מרירות גלות הנפש והגוף. כי אין לנו שום שכל ודעת איך לרצות ולפעס אותך, ואיך לקרוא אותך שתשיב פניך אינו. אבינו שבשמיים חמול עלינו, אבינו שבשמיים אל תסתה פניך ממנו. מושל בכל מלך על כל הארץ, שלח לנו מנהיג ומושל אמיתי בקדושה, שיוכל להנהיג אותנו ברחמים כאשר יישא האומן היונק, לקרבנו לעבודתך באמת. תן לנו מנהיג אמיתי כמו משה רבנו עליו השלום, כי ישראל היו שקועים במצרים במ"ט שערי טומאה, ולא היה אפשר שיצאו משם קאים על ידי משה רבנו, וחמלת עליהם. וגזרת על משה שילך משה ויגלם, אף על פי שמשה רבנו מגודל המטענותו לא היה מסתיר פניו, ולא רצה לקבל הממשלה והמנהיגות. אבל אתה חמלת על ישראל וגזרת שילך בעל כורחו, והיית עמו תמיד עד שזכה לגואלם. והנה עכשיו אבונתנו שקועים בגלות יותר מגלות מצרים, ואתה יודע שאין איש שיוכל לעזור אותנו, כי יהיה מנהיג אמיתי שיהיה בבחינת משה רבנו עליו השלום. על כן נרחם עלינו למען שמך ושבור ואפר כעסך מעלינו, ושלח חכמנות בלב המנהיג האמת שיחמול עלינו וישוב פניו אלינו, ויקבל המנהיגות והממשלה וינהיג אותנו בהחמה ויקרבנו לעבודתך באמת. וזכינו בהחמך רבים לאמונה שלמה באמת, לאמונה הקדושה, להאמין בך ובצדיקיך אמיתיים, באמונה שלמה באמת. ותצילנו בהחמך רבים אמונות כוזויות, אמונות של שטות ואבל, ולא יהיה לנו שום אמונת כוזויות, ולא נאמין בשום דבר שהוא מדרכי האמורי, ולא נלך בדרכיהם וחוקותיהם, ולא נטה לבבינו אחר שטותיהם ושקריהם, רק נזכה לאמונה ולקדושה בשלמות, לאמונה זכה ונקייה בך, אדוני אלוהינו, בצדיקיך אמיתיים ובתורתך הקדושה. בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ובכלליות, עמך ישראל הקדוש באמת ובלב שלם. ובכן, רחם עלינו ושומרנו ואצילנו בהחמך רבים ממנהיגי שקר, ממנהיגים אכזריים, מפרנסים המתגאים על הציבור שלא לשם שמיים, הרודפים אחר הכבוד להנאתם ותולים רדיפתם ורחמנות, כאילו הם רוצים להרחם על העולם להנהיגם, אשר באמת הם רחוקים מזה ואין הם יכולים להנהיג את עצמם מכל שכן אחרים. ולא ניתן להם הגדולה מן השמיים כלל. רחם עלינו ברחמך הרבים והצילנו מהם ומהמונם. ותבטל ותשבר ותכניע גדולתם וממשלתם מן העולם. וחזרנו ברחמך הרבים ואצל אותי ואת זרעי וכל עמך ישראל מתאווה רעה הזאת של פרנסה ומנהיגות. שומרני ואציאני ומלטני שלא יעלה על ליבי שום תאווה וחמדה ושום מחשבה כלל של פרנסות ומנהיגות ורשות והתנשאות ולא ארדוף אחר הכבוד לעולם. ועוזרני בהחמך רבים למענך וזכני לשוב בתשובה שלמה לפניך מהרה באמת ובלב שלם ותן בליבי לעשות את עצמך וחוף את יצרי להשתעבד לך, ותן לי כוח וגבורה דקדושה לכבוש את יצרי ולשבר את אהבותי הרות, ולהמשיך עצמי רק על תכלית האמיתי. ואזכה לקשט עצמי ולקשט אחרים הרבה לקרבם ולהכניסם לתוך הקדושה, לקרבם אל התורה ולעבודה האמיתית כרצונך הטוב. וזקני ברחמך רבים לאהבת חכמים אמיתית, ואזכה לכבד אותם בכל מיני כבוד ופרא, ולמסור נפשי עבורם. ותיתן לי כוח לשכור פי כל דוברי שקר מבזים ומחרפים אותם. ותעזרני להתגבר עליהם לנצחם ולשברם ולהשפילם ולהכניעם עד עפר. חוס וחמול עלי וזכני לבוא מהרה לכל מה שביקשתי מלפניך. ואזכה לבוא כאיש קל מהרה לתכלית האמיתי, לתכלית הטוב והנצחי. ומעתה תהיה בעזרי שלא אעשה עוד שום דבר שאין בהשגת התכלית האמיתי. ואחלה כל ימי ושנתי רק בשביל השגת התכלית האחרון האמיתי, ותזכני כן להשיגו באמת בחיים חיותי בגופי הזה, קודם שאסתלק מן העולם הזה. תצילני שלא אצטרך להתגלגל חס ושלום של בגוף אחר בשביל השגת התכלית הזה. רק אזכה להשיגו בעצמי בעולם הזה בחיים חיותי, ברחמך הרבים ובחסדיך הגדולים. למענך ולמען צדיקים אמיתיים ולא למעני כלל. ואזכה בהחמך לחיי העולם הרב בלי שום צעד גיהנע מחיבוט הקבר. ותכונני בהחמך לחיים טובים וארוכים, לחיים נצחיים, לעולם שכולו טוב וכולו ארוך. כחסבך חייני והשמירה עדות פיך, תודייני אורח החיים סוב השמחות את פניך נעימות בימינך נצח. ויהיו לו רצון ומיפי והגיני בלפניך, אדוני צורי וגואלי.